پهله پهقیه کاکسول کې طبی س موجباًلیقا چې ظمې ب خلاتې خلکې اونالی نه او قد ثاً نخاله حقیمونله پوشانې الله لوواېتونونه حمي ده لم نه بیا حال ب جزمم د بیا نهه چې تې همې لاپان خ قون لهو ک کم و ممساله کم ما في خلکې لاسانو خ سې فین قیلہ غرض د علما د دې عبارتنا یو یې اعتراض دی من سره اعتراض ده چودان د ندا برابر ذکر چې متعلق د خلق او د یو یوده متعلق د خلق او د کسب متعلق د خلق او د کسب د یو یوده او الله خالق دی او اپ دی سی شعر نصوانداري چې متعلق د خلق او د کسب یو شعر دی نبي خلق د قبيح قبيح ني او کسب د قبيح قبيح دی خلق د قبيح قبيح ني او کسب د قبيح قبيح دا فرق څنګه اوړی قباه نا را غسب دا ټول چې زونه پیدا کړه ی ات ناغې نسبت د خوب نه کېږي په یو کش زینا وکه سراق وکه غ وکوغته شو ل کږي هغه مست د ځم د په دنیا کې او مست د اق د پاهتهی پهله جهونه ووجي د سووج داولین چې کې نو نوته دا سوال ذکر کئ او ددی سوال ن بیا جواب ذکر کئ د جواب حاصل ادارې چې په خلق د فېح کې بلا منافع او مصالح کې الله پهلم کې دی او په خلاف دا کسب نه په خلاف چانا کسب ته قبح کې شماناته او فوائد نشته په خلاف د خلق د قبایح کې ای کې بلا لا تو ادا ولا تقصات شي دي فوائد دی. نو د را خوای زوځنا مثال په توور باندې وې لړم نه د اسمر یو قبیح شعر دی کنا لړم سړی چې د ګورې نو دا لړم یو جوسه سره د جوسونه او لطاله پیدا کړي دا وې دا چې سړی او چې ځی کنا او غیرا سړی او نو چووی خوریدم مصانا کی چی هغه اغا بخاری جیگی نو اگر سنیدی رشیادا کارشورو که خون مطلب دار چی وصلہ که کتابونو لکل نو سمنگتا سپا کر رہا ہو وچی سڑے نو هغه سکی اغا گیوٹے خچنی گی داغا رنگ ستا دا پارنگو نو سخوے ہو دا ذ هغه بل غوست ته درما کې دا چې یو کښ ناشېو چې دا زيتون تیلو کې اوریت کې canonical دا زيتون او تیل نه یې کې اوریت کې پوخی کې پخه او بیا چې څنګه زغه چې کړې کنه نو پاغه زړکورږي اده زړکور چاګټه کور کې کنه نو غدړ ختمي ازه حرم ختمي دا یو درما دار چې د یوې میاشتې څخه ستاسو مسخه چې ستایي فرضي ختم شي سوه ستایي او سورہ دې پاتشي نبیا باون عقربونی چې کاله دغه اونې سا نو یو بوتل کې و تیل واچې د زیتون او دی په پکی بند که سر با پی بند که سم دا تیل واقعی چې تیل واقع سمتل نو بیا بامتن که دام لاتا کور زنگانو نو اٹا کور او مر تا قاضایی که نا که بکمو زینو مانی دردی نا اگر طول زینو اپی ټکور کې نو دا چې ټکور شي نو هغه درد شي شی و اوس بستات زم کې سوالي کیده د عمره لړامان ممن کمځه کې پنس پړو غران خونين چې لړامان به شي شه کو 1900 نو لړامان پېداګيږي څنګه نو حیات الحيوان کې لیکلي دي انسان چې به ولې کتاب دی ویاغا سان کار دی داس بو کې چې یو کټ او دغه برابر والی او کټ وای د دغه د خاورې او ماستونه باندې ډک کړي آدیاپ کې ده خرو دا دا غنې دی دا غن بلاد دا په کې وا چې دا ضرورت دی دا کې سکے وا چې نو دا چې په کې وا جوړې شبيې په دغه کې ښه ه کې په خاوره کې صليخ رضيروس ته جوړې وسلان دي نه مده سي لړمان شروع شو سلړمان وي تاش لړمان ماږي بشانت د غیب لیکناسه یل شاندې کتابونو لیکلي الله خپوي بلکه ڈاغبا مو ڈاغبا مو تعلق مشوره دا ایمان راجی رای مولا ایمان راجی رای مولا ایمان راجی رای مولا عالم تیر شیره که نا اڈیل دوی عالم تیر شیره که نا ای ایکیو ای فرشک که نا فی یو کارکی نون ریجا چی فردونو یو دیر لوی مناثرون دوی مدار چی انتہائی لوی درجہ داغو واعز لوی واعزو فواس کے بے پر زرگونو زرگونو اصنع خلق و آخو دس ای کانا چه بلا مسلمانان خلک ناس تیاغین کی شکونه پیدا کیا کی. و کافر کی او دا چاو آزون اداسی چاگان کافر سکی مسلمان ای درام پا که دادان کارو انتہائی حسین و خیستہ او دیو زیاد خیستہ سپین سپنکسو ډیر زیات حسین او خیستہ چہرہ و خیستہ باڑی او دس ہی. نو دا امامی رازی کلا را دیم دا اغبا سکار نو, نو. ناغبه چې کله کله چې د دې شکلې جوړ کړه، څنګه جوړه؟ ناغبه خلکونه ورکاو چې کما بيبي بها مېلاوه، نده چې ناګا شریته به ورک چې دا شکل یا نه بوه، هو ته به چې ته که زماده ریپ په شان بچي راولل غواړي صورتان نو مطلب دی په ټو ته دی په انزال اغستا کور ولګوري دا یو ته یې عالی سره به ان نو دله کاشه زغړی او څو ما کنه بهر هاندانه نفسیاتی شاند خبري کنه نو حه ته له یوان کې لیکلي چې کوم څه دا غاړي چې زمما بچي ډیر زیات مزار راشي څه څه بچي پیدا شي نو یاغره در شي وکين چې دا سوالکمه فروغ مې د ټګل راوږي نو د تذکور والا د فروغ مې دا راته سم لیدې چې فروغ پاسره خطلي څلسمه biznes لرشمي او درې شري دي سيو کې چې ډک جام پي اړې په سينامان کې او یو ګنټري دي سپراته ویاري پاکه یاږي اوس نو دا بچي واسي سرس لکه څه زمونږه ما ندي حواله صرف تجربه نو مطلب دار چې دغه شپه خو از دې پوره ومه چې مطلب دا شي هغه دي کلي خلق د سکرلی نکلی نو الله تعالی ډیر دا څه چیزونو پیدا کړل کی هغه په ظاهر د مخلمتی درد را شوونکی دی قبااحت دي لیکن د حقیقت هغه معال کې د هغه ډیر زیاد حسن او ډیر زیاد ښتاره دا خو لږ هغه منافع او باندې مونږ پوي وو چې کوم الله <سؤال> په علم کې را خلا تو عد والا نو دې کسب د کبيح کبيح خو خلق د کبيح كبيحه فاین کسو کوئی سنگا با قصد قبیح قبیح شی صفح با شی موجب بچی ری استحقاق و زم پا خلاف تخلقنا کلنا منگلو لی انو قد صبت تثابیت شیر صحب دا خبر چه خالقم حکیم دے لا اخلق الشیعان نپیدا کئی او شیع اللہ مگر ولو عاقبت حمیده دا غیده پر عاقبت حمیده اگر کم انکی خبری گونا نو منگل قصدو کچم ان بیان نمان استقلی ہوا چه منگ دا بدکاری دا پاغنا ک کل کما فی خلق الاعمال الخبثه الضاره المؤلمه ده کپا پیدا است هغه اعمال چا چې خرابستي په ازي ضرر رسون کې او مؤلمت درد رسون کې د خیر الکاش پر خلاف د کاشفنا فانه زکدا کاشف کله کای حسن کله کای قبیح نو موږ او ګرزول کافد قبیح ساره د ورود نه نهی عن خود له قبه نه دم قبیح او ګرزول الصفه مو ګرزول موجب مو ګرزول د استقامت زموده د ولا حسن منها او اندفاع <مولادا> عبادونا در رضا الله تعالی والقبح ليس برضا مونږ نن لاندې خبره وینځو چې دا ذکر کېږي لاندې خبره دلته کې دا ذکر کېږي چې یو اراده الله دا یو رضا الله دا ارادي او درضا په منس کې فرق دی ارادي او درضا په منس کې فرق دی دا ټول چیزونه تحت اراده الله عز وجل خدا ټول چیزونه تحت رضا الله تعالی ندې تحت اراده الله دي او تحت رضا الله ټول چیزونه ندې کفرا د الله تعالی د اراده لاندې خدا کفرا د الله تعالی پر ازان ولا يرضى لعباده له کفرا تیکړه نو دې وی افند عباده په یو حسن دې وبالقبيح كم يكون حسن تحت الإرادة و تحت الرزا دوارة دي أو كم تحت الإرادة دي و تحت الرزا حسن وهو ما يكون متعلق المدح في العجل والصواب في العجل وهو حسن ستوي وهو متعلق المدحي في عجل أو ده صواب في عجل كي بدن مستحق لصفتي اخیر که مستحق ده ثوابی والاحسن وای خبر چه خبردارا چه ده حسن ز احسن تعریف کوم ده چا ده حسن دا احسن تعریف کوم دا مخ کی ده حسن چه کوم تعریفو ده احسنو که غیر احسن و ازلک احسن تعریف کو وارد احسن ده چه حسن ديته وای چه متعلق ده ذم نه ای عقاب نه چه متعلق ده ذم او ده عقابو نه د څه ویل په کار دی یش مل المباحه چاته شامل شي مباحه ځکه په دی اول تعریف باندې مباحه تنه شامل دي په دی اول تعریف باندې مباحه تنه شامل دي ځکه تخوه حسن دي ته وي چې مدح په عادل کې ثواب عادل کې نه په مباحه کې د څنګه ثواب په عادل کې د مباحه نه کې عادل نه نو خبردار راځي د څه وایتم جزم او اعقاب پینینو لنده خبره زم او اعقاب پینین سواب و ارکول او اعقاب نو ارکول تیدوار کمنس که نسبت که من خصوص مطلق دی اعقاب نه ارکول عام خبره او سواب و ارکوله خاصا یو کې که سوابی او اعقابم نی یو ده که با اعقاب نی خو سواب با وشکن دادسی دیل اکا طور او نسین یا سین انا طور سپینه نته نوېږي چې منه تورمې سپین بومي لا کتل تا دا شړیا و سپینم دې نتهورم دې ځکه وای نو تور او وی او سپین با دې څو نو دغه رنگي ما دغه دې ته ویلې کیږي دا حسنه هغه دې ته ویلې کیږي چې هغه اعقابني سی شنهوی ایک اپ پنور کوله کیږي نو صاحب ور کوله کییاو کانا خوچای ایک اپ نو ور کوله درزا الاه تعالی دد دا رضا د الاه تعالی شرې اے به ارادتي په را دي د الاه شرې دی من نه چې اعتراض بغیر مواخذینا او حکم کې قبیح دی من ها د دیرا وهما غل چې متعلق ته زمي فاضل کې او د عقاب پا اج کل سب رضا هو د الاه پر رضا لما علیه من الاعتراض زکه په دې کې اعتراض پدې خویا اعتراض دی قال الله تعالی ولا يرضى لعباده له یعنی ارادا و مشیت و تقدیر دا متعلقی گی دا کلو سرد چاہیئے حسن ہو یا قبیح اور رضا و محبت و عمر دا نمتعلقی گی اللہ مگر پا حسن دون القبیح نبق قبیح نو فرق ظاہر کر دا ارادا و تقدیر عام دی اور رضا و محبت و عمر دا حسن است. ولی استطاعت و مال فعل استطاعت سرد فعل نہیں خلاف المعتزله خلافاً للمعتزله المعتزله په دې کې مخالف استکل دا خبر دی مقام کې چې عالم خوب شروع کړه په استطاعت فرمای ول استطاعت معل فعل استطاعت استطاعت په معنا د قدرت سره دی استطاعت په معنا قدرت سره او په قدرت کې دری فراق یا فرقہ پکې ده اهل سنتو ده ځین پکې نه معتزله وو ده او درې پکې ده کرامیه وو ده اهل سنت والجماعت وایي وي قدرت په دوه قسمه ده یو قدرت متمكنه وي او یو قدرت متعيثه وي قدرت متمكنه او قدرت متعيثه قدرت متمكنه دویم نومه اوت متوهم دي او دریم نومي سلامت الالات والاسباب دي سلامت الالات قدرت متمكنه یا قدرت متوهمه دیته وای ادنا ما یک تمکنه بهل عبد من ادا دائما لازم ادنا هغه شي چې قدرت مونده کې عبد د ادا د هغه شي چې بدل لازمي دیته وای قدرت متمكنه او دیته وای قدرت متوهمه هغه څه ما ی... تمت کنو من ادائی ما چاگه صرف فی وحمل عبد اغا قدرتی صرف فی وحمل عبد اغا قدرتی لکه زمن فقهات ای که ران چاپ رمائی که یو خزا وست کند پاتیو گروپ داو دا نفات نا فارغ شوائی یا ورباندی حیز راغی دا غشم کیاو یا د حیز نا پاک نو پدی پا دا ماجیگر موزش دی زکدل دلته قدرت په معنا دا ادنا اما یا تمکانو بهیل اب من ادائی ما لازیم او یو دے اغا قدرت چې د دې په مقابل کې چې قدرت متعيق سیړی اغم ما یتمکنو به ال عبد بریق اليسر والسحول می تاریخلا یو سره واس سهولا نو اهل سنت والجماعت فرمایي قدرت پا دی اول مانا بانی مقدم دی پا فیل. قدرت خدرت پا مانا اولی. مقدم دی پا فیل. او قدرت پا معنی ثانی بایی دی پیل سره پیل سره سره یا یا زیر آزی قدرت خدرت مطمئنه دا چه مطلب آیو شکن پا تیرزه مثال پا طور بانیزه بالغ شده مما خدرت مطمئنه دیم قدرت خدرت دیتا وی جز شوروکم اللہ اکبر علیہ سوروکم سبحانک اللہم و بحمدک او من الجنت والناس اللہم ربنا تینا فی الدنیا حسنا و فی الاخر بی حسنا و فی الاخر ازا بنا السلام علیکم و رحمت اللہ و قدرت نرے ختم السلام علیکم و رحمت اللہ اے حوث قدرت ختم اوش رکنا دو دا اول قدرت مقدم بے پچابانے پر فیر او دا ددویم قسم قدرت مقدم نه په فیلبانی داره په فیل سر مای دی داره فیل سر مقدم دی که مای دی دا مای دی دا, دا را قدرت سره دا په سر څه شی دی مای دا مسلک به چارې له اهل سنت වල مسلک دا مو ته ځله و ده چې نه قدرت مقدم دی په فیلبانی معنی دې د پهل سره مقدم دې په فعال باندې قدرت معنی دې د پهل سره بلکې شی دې ور باندې مقدم دې ور باندې ادا مقدم څخه کوي وې کاستطاات او طوفیق دا مقدم نشي په فعل بانی نو یلزم او تکلیف بی ما لائیو تا لاکن نتالیه باطلون فا المقدم مصلی که استطاعت او توفیق مقدم نشی په فعل بانی که استطاعت او توفیق مقدم نشی په فعل نو نولازمیگی تکلیف بی ما لائیو تا او تکلیف بی ما لائیو تا تاق کو بسنیت باخبر ادنکی شئی نزی تکلیف پی مال آئی اتاق لازمی گی زکت جو سرے و مکلپ پر پیل بانی آو توفیق نہیں نو دا تکلیف پی مال آئی اتاق نہیں بھی نو سی شیر ہے حالان الله اللہ تعالیٰ کو فرمائی چیلائی اکلیتا نفسا اللہ ٹک سان نوائیو مقدم بل مست عقید خود استرا <سؤال> به استطاعت را توفیقه ادو قدرت هغه عقیده سره عقیده لري قدرتون ټکي قائلين دي صبره متما کنه متای سره قايره جاي سره قدرت منينو جبريري نو انسان مجبوري محض غني لکه جماعت او د گټه فرنګي غني نو داراني موکب نو دی چون کې را له سنت ول جماعت موکب سي کر کوي وقت ول استطاعت او معلفه استطاعت با خلافاً للمؤتزلا خلاف صحابي التر مؤتزلاو دفا مؤتزلاو كالرامية مخالفيني مؤتزلاي مني ومقدم كالراميي دسراء مؤمنين وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل وهي حقيقة القدرة التي يكون بها لفعلة غرض د ماته د پر سوال سوالدار شه د علماء کرامو چې کوم اختلاف په مایت او تقدم کې چې آیا مایې د استطاعت کم مقدم دی کو اصلي اختلاف په قدرت کې دی تا اختلاف ذکر ک په استطاعت کې نو استطاعت بچرتزان لشي او قدرت بچرتزان لشي نو ديارغه د پد دي وه انوکو د الله باندې او استطاعت او قدرت قدری درشلي او سپيتي دي کنه استطاعت او قدرت کو درشلي او سپته کو یو شیر کنه نو وه هي حقیقت القدره استطاعت حقیقت دې قدرت ها غيكونو به هل فعل چې په دې سره دا اشاره کې هغه څه چې ذکر کړل دي صاحب او تفسیره اشارته اله ما ذکرایو خدا پر سوال دره او شو دیک شو دي په عبارتو وه نو اشاره کوي ته چې صاحب التفسیر ماجه کوم خبر او کړه کنه دا غیر معال یو دی اگر کا اختلاف عنواني خوشته خو معمن حوالے سره سي اختلاف دي اشاره کوي چې ذکر کړل صاحب التفسیر اگر ایس ثالث سنت ته د دینه چې دا قدرت دا عرض پیدا کوي الله تعالی په حیوان کې او د کای په سبب د سر افعال اختیاریه ده کیف سبب دا غیر سر افعال خو کما فعلا وهي علت للفعل ده علت عادی مؤثر نه علت عادی ر چا ده بار ده او جمهور وای کی دا شرط ته دا عدد فیل دا بار علت نه ده نو باجو لما وای لك سائغ التفسير والا چه دا قدرت استطاعت یا قدرت دا علت عادی بخیل لے جو مہور ہوئے دا علت نرے دا شرک تے نه سیشے نرے علت نرے ہاں دا شرک تے, تے استقردہ خبرہ دے مقام کے چھ دلتے اسو الفاظ کی قابل تشریح یو علت علت ستا او یو یاد شه وې ارصن ستوې الست ستوې شر ستوې او علامه سره د 10 سوال پاس دي قابلیت تشریدي روکن اللت توای شرط علامه توای وجر حصر ایراد یاد رشد داخل په شی کې دا موقف علیه نه لږه داخلي به شی یا به داخل نه که داخل پر شیئی که انو دید ویلے کی گی خالی نه یا با مؤسیری یا یا با مؤسیرہ که نو ہو نواغع اللت شیئ اللت شیئی خوابید شیئی نئی یا مؤسیری پر شیئی آؤ کا چرتہ مؤسیر نونو بیابا خالی نئی یا به وجود دشیور سره راځي ف جمله یا به داسې نو وي وجود د شور سره راته فیل جمله نو شرط او که وجود د ش فیل جمله ور سره نه را نو دی بیا و علامت علش علامه علش رو تا ګوره رو کو نه ده موږ په دې موقوف ته او داخل لا دا پکې نه دای رو دی علت لکه الله ګوره مونږه موثر به مونږه خارج صدا علت في الجمله کی راضیه غ شرطه لکه موس وجود فی الجمله تواجر چا سری دا او د ار مو د سری سن خل کی او دتی چې کورې نموز باندې کای شو چې او دتی چې کو نه بیا مس کولې شي معذوری بیا مس کولې شي نو د د پا واجه باری وجود پیلا مؤثر نده چې مؤثر وی چرتا چې دهوی نو بیا پاکار دارا چه ټیک شو اکنم نو آغا رو تاسو پی جن آئلت مو پی یا مثال فرمانه لکده نکاده پار آئلت سی شی جابه و قبولی آغایو سی شیر آئلت نو بادي دغه دشي وي چا خارج یا موثریه کا وجود په جمله را تلکطا او دسته مزدفاره دغه شونو دغه به شي علامه هلي نه نو څوک یې د قدرت illet تر چا دا پاره د فعل د پاره څوک وایي چې جمهور وایي چې نه illet نه ری فل جمله ورسره کار کیږي فل جم د مخدا حضرت نه وي موثر بس یو له لري د اثر نه نه البت د سره و جو دا فیل جملہ دا شیئر حاصل لے کلام دا رہے یعنی شرطیوں کا علیتی خدای و صفت دے چاہ اللہ تعالی پیدا کری یخلقوها الله تعالی الله پیدا کری دا قصد اکتساب الفیل په وخت دا قصد قول دا اکتساب دا پیل کی تسارے قصد قصد قول د پیل کی بعد سلامت الاسباب والالات پس ته سلامت د اسباب و. او پس, رامت دا چانا دا آلات پس تا سلامت د حالات در پس ته سلامت د حالات او پس تا سلامت د اسباب و. و. او الات کی برابر کخص کړی شي پهل د خیر نو الله په پیدا کې قدرت ته پهل خیر لکه تاسو ته تشریف فاوري کړل د مدرسې ته تاسو کخص کړل د فیل خیر اللہ تعالیٰ پیدا هم کنو سر مستقیقی در مدحور سواب او که سری قسکره فیل در شرط نو اللہ تعالیٰ پیدا کنو قدرت در فیل و شرط نو فکان شد عبد شده عبد دیزای کنو کنو شده قدرت در فیل و خیر در پخپل قدرت در فیل و خیر یو سری دی غلال عروان دنو دا غزی من خود تاجودم گولی شد ولی غا تاجودا قدرت در پخپل شرف کنو او غبه ای اختیار کنو اللہ پیدا کنو نو ده مستحق دیره زمو ده اقاب ولی حازا رده وجن اللہ زمد ذکر کرلی ده کافرانو بی انہم لا استفیعون سمع اللہ وی ده کافرانو زمد ذکر کرده وی دی طاقت تا اوری دلو نلری نو دی ده طاقت تا اوری دلو, دلو دا دا ذکر نلری چی دی پا پلد اگا قدرت زائر کرلی و پلد قدرت یا گزر که دسی نیشی نبی آخو پکار دارا که ده کافرانو زمد ذکر نشی پا عالم سمع زکر چاگی او رین نو غلیبا چی طاقت نو ریدوی نشتنو ولی اللہ تعالی دا غیب سی ذکر کی زم خدا اللہ تعالی که دی دا زم ذکر کرلی پا دی سرکی دی انهم لای استفیو ناسمعا دی طاقت نلی ری سمطلب یعنی دی یعنی دا کسان دا سری چی دی دا قدرت دا فعل و الخیر پا فلس کرلی زای کرلی نو آده دی پا مقابلہ کیورتا قدرت دا فعل و در ورک شوه د نو دی پا اخبال او د دی دا از ظایر کول دا دی فعل اختیاری ده او فعل اختیاری چی با دی سر مستحق ده زمی دنیا کې او دا اقابی پا اخیرت نو زکا دی مستحق ده چایدی نسان و ایذا کانت کل اچی استطاع عرض ده نو واجب ران تکون مقارنن للفعل بیس زمان کل اچی استطاع عرض ده نو واجب دار چی ده و مقارنی ده چا سره ب زمانې په اعتبار د زمانې سره لا سابق قط اد به دی به مرین د فیل سره په اعتبار د زمانې سره زیات سره نه ذااتې خو و تقدممي او زمانې هووالي سره مقات دي لا سابق قطتون دی به وربانې مخې نهوي دی به س متذره شوي ور سره که مخکې مخې نه مخکې به ور سره کوی احل سنت والجماعات وائی وی که دا قدرت چرتا مای نشی سنگر قدرت چرتا مای نشی امو قدرت نشی. ام نو دا قدرت لکونی هی عرزان دا قدرت لکونی هی عرزان اعرازو که خوباقا نیوی اعرازو که خسن ته ارادې او بارازو کې بقا نه ني نو کې بقا نه ني نو بیا خو افل پريال ركړنل شو د حضرت نفل بغیر ده نو د دې وجنه مقدم ني اوران دي تاسو ویل چې ارادې کې بقا نه ني وایې ک ارادې کې بقا را شنو ارزم ارادې دا بقا مارز نه بیا قیامت مول اراد بله او د قیامت مول اراد ما بل اراد معنا د قیامت تبعيت فت تحيزه عرس پل هي بل دبل بر خپل هيست تابعا څنګه کړي شي لمخا وا الا کدسینی شي سمت مطلب ده سابق شي دسی شي مای شي او سشي د بیا بالا عظیم شي عقود فعل پر غیر د استطاعه د قدرت علیه نه اول دې چې مخت شو اوس خو باقی نشي پاتې کېدای کنه اله وجود الفعل دې چې مقدم شو نو اسکو باقی نش په کې د اله وجود الفیل تر وجود ده فانا فورک لم مره دا خبره مخکې تیره شوې ده من امتنای بقاء الاعراض ذکا باقی نش په کې ده لې چې بیا اعراض کې سراشي بقاء او فاضه کې بقاء نشی راتللې او صلی الله